Comencem l'any a música en directe com a nosaltres ens agrada perquè, tot i que a finals d'any s'hagin fet tot de llistes del millor del 2010 i s'assembli que tanquem un cicle, alguns dels discos que es van editar al llarg dels últims mesos encara tindran una presència important en aquest nou any. És el cas de l'últim disc de Pau Ballbé que començarà la gira de presentació aquesta mateixa setmana i és per això que aprofitem per parlar amb ell. Primer de tot, bon any. Bon any. Doncs bé, com dèiem, tanquem un cicle, en el teu cas doncs bé continua aquell disc en directe, però sí que està molt limitat al 2010, és a dir, ja el títol de, del disc doncs, és del 2010 i a més que està basat, segons hem pogut anar sabent, doncs, en totes les vivències que t'ha passat al llarg d'aquests mesos. No? Sí, bueno, limitat jo no ho diria perquè més aviat és un disc que és un abans un després, és a dir, és un disc per purificar tota la merda que jo venia tenint i per tant és un tir endavant en el fons no? per mi és un disc de, de cremar moltes coses d'aprendre en altres i tirar endavant i per tant el 2011 és el, el gran any pel 2010 en el fons. però això de cremar etapes, doncs una, una de les coses que ha anat a la crema a la foguera és l'Astenislau Verdet ha quedat mort? Mort, mort i enterrat sí, sí a més, li fas un epitafi i una dedicació al final de, del disc, que millor rip, resti en pis, que descansi pau, i no sé si tornarà a viure o no, però si més no és una etapa que sí que t'ha donat bons fruits, no? Sí, ens ho hem passat molt bé, i ha sigut una etapa de, de jugar i de provar coses, sobretot a nivell de producció, també aprendre tot el tema internet i promos i més. i ens ho hem passat molt bé, el que passa és que no no és la música que jo faig o que jo m'agrada fer i per tant com a broma ha estat molt bé però un cop s'ha fet tan grossa i, i, i, i bueno, jo tenia necessitat de fer altres coses però, bueno, ja ho hem disfrutat hem anat a una gira en projeccions i en banda de l'hòstia i ara tinc ganes de tornar a fer el que he vingut fent durant aquests 12 discos que és la meva música i la broma s'ha acabat Parlem una mica dels plantejaments d'aquest de, nou disc perquè, entre altres coses, jo m'ha agradat llegir en el teu web que ho, ho expliques tot molt bé doncs, com ha sorgit i com ha nascut aquest nou àlbum que és que un dels objectius era no intentar ser més del que ets Això no sé si és massa fàcil És difícil, sobretot quan, quan tens la sensació que això o la certesa de que això sortirà, que et faran preguntes i hauràs d'explicar i a vegades les coses com reals no tenen més explicació, no? Però sí, diguéssim que jo era molt perfeccionista, o sóc, però intento no ser-ho tant, de donar-li voltes a les coses i anar composant i recomposant fins que la cosa sigui com a mi m'agradaria que fos, no? No com, com realment m'ha sortit. I amb aquest disc la idea ha estat aquesta, al revés, agafar la guitarra i anar tocant i n'escrivint així a ratx i una mica mantenir aquesta primera idea, o intentar-ho, i per tant deixar un resultat final que s'apropés més a lo que jo era inicialment que no a lo que he volgut ser després d'anar-ho retraballant i re redefinint-ho. No? De fet, suposo que és uh, difícilment, o una mica més difícil per a algú que es dedica a la producció també i que està molt acostumat a això de jugar amb la música i aportar una miqueta més i afegir aquest detall i afegir aquesta capa i aquesta altra i aquesta altra. Quedar-se amb lo bàsic uh, i amb la intuïció i l'impuls um, deu ser haver-te de refrenar molt, no? Com a productor, sí. El que passa que aquest caput any era clar que volia fer alguna molt molt directe i molt senzill i molt de gravar la primera toma i gravar-ho així, no malament, però pràcticament tal qual, sense retocar-ho massa que, que per mi això estava per sobre no? llavors, com que per sort faig bastants discos a l'any, siguin meus o siguin de produccions diguéssim, el coquet aquest ja el tenia tret fent el disc d'Inspira que allà ens vam estar hores i hores fent capes i fent històries i en aquest cas jo volia al revés disfrutar molt de, de que no fos una feina sinó que fos un joc no? de tocar i deixar-se anar jo crec que ho he aconseguit jo t'anava a dir el contrari, t'anava a dir precisament que, que donava la sensació que amb la resta de, de treballs doncs, t'havies dedicat una mica a jugar en el sentit d'això, no? de, de saber què es pot fer amb la música i de posar-te al límit i que aquest disc era més una necessitat personal i més d'emocions que no tant com a músic. No? Exacte, però això lliga molt amb el que dèiem. No? Abans era jugar molt, experimentar i provar i aquest cop era... He fet això, ho tinc clar, i per tant només cal posar el micro i tocar-ho. No cal jugar amb masses capes ni masses històries. Sí, sí, les dues coses... Les coses et dic que sí. A més, de, hem de dir també que, doncs, que el Pau Bell ve és conegut per, per fer-ho tot, no? per, per portar un disc en el que ha tocat tots els instruments, canta, fa la producció, etc etc. però hem arribat a la màxima potència d'això, de, de, doncs, de, de ser autosuficient, perquè en aquest disc, doncs, a més, també doncs, em sembla que et faràs de mànager, o tu publiques amb la teva pròpia discogràfica... Alguns dirien que t'has tancat una mica la teva bombolla, no? Bueno, que A mi el que m'agrada és jugar i, i anar fent, no? més que que les coses vinguin d'onades o, o que tot sigui fàcil. A mi no sé si soc masoca o què, però el que m'agrada realment és, és aquesta sensació d'anar aconseguint les coses i anar-t'ho fent tu a la teva manera. No? I no és que hagi tingut males experiències discogràfiques anteriors ni de manejament, però bueno, tenia moltes ganes de, de portar el terreny real aquest disc. No? És a dir, si jo entenc molt bé com vull fer aquest disc, per molt que m'equivoqui, jo crec que ningú millor que jo sabrà a quins llocs vull tocar i a quins no, ni a com vull fer la promo i com no la vull fer, i per tant em, em porta molta més feina i perdo bastants més diners, però tinc la sensació de que, que és una bona part, diguéssim, no? que jo puc estar treballant en la indústria, puc estar produint discos de gent o fent bandes sonores o coses per cine, però això és meu, diguéssim, no? aquesta part meva diguéssim no entra ja dintre tota aquesta voràgine i per molt que ho hagi de fer més lentament o més espaiadament tinc la sensació que, que, que és meu no? Que, no, que no és una cosa que ja entra dintre la part de plànings i comercial i diners i històries no I llavors bueno, m'interessa més fer-ho així Ah, en aquest sentit, doncs, en aquest sentit de la teva personalitat i personalitat artística, per algun lloc he llegit que, que et diuen que ets una mica bitxorraro en això de la, de la música perquè doncs, doncs, des de fora tenim aquella visió que els músics al final quedeu per anar a fer copa junts, que ah, aneu de borratxera i que al final doncs, surten produccions conjuntes, etc etc. i com deia, doncs, en aquest disc està clar que, que Pau Ballóer s'ha tancat en una bombolla i el resultat ha estat fantàstic però que trenco una mica el mit d'això, de, de, de, d'aquest doncs, panorama de de, de, de relacionar-se entre, entre diverses bandes de Barcelona no? Sí, a veure, tampoc sóc un tio hermètic eh? de tant, tant anem al vinil i a part per qüestions de feina doncs, evidentment m'he relacionat molt amb els Inspira amb la Maria Coma, amb els Estat en amb New Raymond, en alguns moments amb els Love of Lesbian que relacionat sí que estem amb els Anímic o que l'eril. i et trobes els escenaris i tal, però soc, realment sóc poc amant d'anar-me'n de, de festa no, com que no em drogo ni bec ni res realment és bastant, és bastant pesat. Jo soc més d'estar a casa jugant al colonos, o jugant a cartes, o veient pel·lis amb quatre amics, que no està en una sala plena de gent que no coneix surten una mica així diferents sí, sí. Molt s'ha parlat de, també de la teva afició a les sèries, no t'ho preguntaré perquè és, a, és evident al llarg dels últims discos doncs, s'ha deixat palès i sobretot en les entrevistes que al final s'ha convertit una mica en el titular o, o en el comentari al costat de Pau, de Pau Bellbent de comentar també que és un amant de la sèrie jo també com a amant de la sèrie doncs, tampoc crec que em defineixi això no? però sí que al final es converteixen en uns ítems no? que apareixen en totes les entrevistes i en tota les, les ressenyes, no? Sí, passa que ja m'agrada, eh? O sigui, a més, crec que últimament ja no hi ha ningú que no sigui sèrie adicta, o sigui, algú és un friqui. si o sigui, els friquis ja són els altres, ara, no? Jo crec que, ara, evidentment, hi ha tipus i tipus de sèries, i jo potser sóc dintre de les sèries, doncs miro les sèries una mica més friquis, o, o més tostons, segons la gent, m'agrada, per exemple, Intrigment, o a l'oeste de la Casa Blanca, o coses d'aquestes, però, bueno, la qüestió és ser jo crec que és un... És una via d'escapament alternativa a el que serien les drogues o, o coses menys sanes. Jo crec que està molt bé, de tant tant, deixar de pensar en un mateix i, i estar seguint la vida d'un altre. Bé, com que aquest és un disc, com deiem molt personal, doncs precisament hem triat una cançó que em sembla que, que precisament va per aquesta via no? de, de relatar coses que t'han passat en els últims temps. Es titula Amics dels cirerers. Què em pots dir per presentar-la? que Ara l'escoltarem i tornarem amb entrevista després. És una cançó molt més folk que la resta del disc, potser no és molt significativa, però sí que és significativa, com deies, en el nivell personal. No? És una cançó que va d'això, de la relació que tenia o que tinc amb la Maria Coma, que en aquest cas hem deixat de ser parella, però seguim sent amics i músics i col·laboradors, i una mica parla d'això, del moment aquest d'incertesa, de si es deixa si no es deixa, i d'esperances de, de, de futur, que és el que hi ha. O sigui, realment ha estat molt bé i seguirà estant molt bé i ens seguim, seguim veient i seguim sent super amics. I crec que és la gràcia d'aquest disc, no? que tracta els temes i les coses que passen amb, amb optimisme. No? En el fons és com per veu per dolent, les coses passen i en el fons tira endavant això 'ajuda. No? Llavors, bueno, és un, un dels exemples més del disc. a fer-ho expressament és l'errònia simbiosi en la que hem entrat de ple tan amor cerca que s'encerta i presentàvem aquesta cançó d'Amics del Cirerès doncs, com una de les cançons personals d'aquest disc 2010 i precisament doncs, aquest disc que, que està caracteritzat per anar entre la llum i la foscor doncs, també està il·lustrat per una fotografia a la portada de, de, de l'àlbum mmm, preciosa però també bastant enigmàtica i que bé defineix molt bé no, la música que trobarem a l'interior Explica'm una mica la història de com vas arribar doncs, a triar aquesta fotografia la veritat és que va ser curiós, perquè això que dius que explicat abans, que m'ho faig tot i que m'ho controlo tot, realment tenia una portada feta per mi, perquè jo també havia fet belles arts i tal, i era com ja l'ego absolut, no? tot ho havia fet jo. Però anàvem per internet vaig trobar una foto, que és aquesta, que al final ha sigut la portada, que em va encantar. Tenia les cançons fetes, tenia el disc fet, i aquesta foto em quadràvem totes. Hi havia cançons que eren fosques, que aquesta foto em semblava fosquíssima, hi havia cançons que eren optimistes, que aquesta foto em semblava optimista i em va semblar que hostia, que era igual que jo hagués fet la portada allà, que aquesta era molt millor. No? Llavors, clar, el problema va ser de dir, ara busca de qui cony aquesta foto, a veure on surt, o de qui serà, si serà un tio finlandès, o de saber de qui serà. No? I, per casualitats de la vida, va resultar que era d'una noia que es diu Montse Martín, que és de Sant Feliu de Llobregat, quan vaig contactar amb ella a través del Facebook va resultar que era fan meu i que havia vingut a molts concerts i que evidentment estava encantadíssima que fos la portada i al final inclús ja ens vam fer amics i ella va sortir en el, el primer videoclip a protagonistes i hòstia, és de puta mare, no? ha sigut una casualitat super heavy i estic encantat, o sigui, molt millor que la meva portada, sí, sí. La incògnita, però, és si és optimista o pessimista en el sentit de si és quan surt el sol o quan es pon? Això no se sap, depèn de la cançó. Bé, doncs t -t també preguntar sobre aquesta, aquesta passió que que dèiem que, que tens doncs, per la música, que és la teva professió i que per tant doncs, omple gairebé les 24 hores de, del dia. En aquest disc ha sigut així com més impulsiu i més de, de deixar-se anar, doncs veiem aquesta passió en què al final, doncs amb moltes cançons, a, a més de, de cantar, doncs també t'atreveixes a substituir la trompeta, per exemple, i fer-ho la veu i, i això també és una mica a, el detall, no? el detall de, de veure com mateixes portar per la música, no? la la seva aquesta. Sí, Hi ha una cosa que, és, que, és, que em va semblar interessant quan plantejava el disc que és que jo no socia trista i de fet les meves llees són bastant senzilles o nefastes. però a mi m'interessava molt com a cantant o com a músic, eh, no fer les coses instrumentalment amb un saxo, sinó que fos la veu diguéssim qui, qui pogués transmetre aquesta història. no és molt més humà. però em semblava que sé si sempre que hi havia veu hi havia paraules, la cosa es quedava molt limitada, sobretot perquè jo no entenc saber d'escriure. Eh? Però em va semblar una idea molt interessant això, d'anar fent a cada cançó un tros real que fos música amb veu, però instrumental. No? O sigui que la veu fes A, U, M, trompetes, el que fos. No? I em va semblar que era una, una manera de, de, de cridar la, la sensació que jo volia transmetre, com, que com a músic crec que sé fer, però com a lletrista no, diguéssim. No? Llavors em semblava molt més interessant el crit que no la culturització d'aquell crit amb paraules que sobrement no sé trigar, no? llavors una mica acaba sent el leitmotiv del disc, no cada cançó té el, el planteig a nivell d'estrofa de lletra que explica més o menys de què va però el, quan canto realment allò és quan no ho dic, no? és quan només hi ha crit i en aquesta cançó hi ha ja una cançó faig de trompetes perquè és ja el tio acabado una mica lamentat però no sé, em va semblar interessant això del crit i és una cosa que no, no explico massa però tampoc m'ho pregunten massa però per mi és un dels, un dels elements clau del disco. De fet, això també hi vindria a reflexionar una mica sobre els estàndards de, de la música. Jo me recordo que ja fa, ja fa uns quant, un quant temps vam entrevistar a Final Fantasy i ell precisament en el seu disc a ho empal·let, volia dir, i doncs, hi posava molts crits i fa molt allò, volums que, que dius és que això en la música normal no seria música, diria que aquí t'estàs passant, no? aquí el volum no és el que toca i no sé si aniríem una mica en aquesta línia de, de treball hòstia, no ho conec, quedo fatal, però no sé, la veritat és que és més és una més visceral i no tan de, de nova tendència, el meu eh? en, en, en general, és com jo què sé, el tema d'Arcade Fire que es foten a cridar l'Ester Villo, que em coneix, la A doncs, una mica és aquesta sensació de dir, jo sé de què estan parlant i no m'estan dient lletra, però jo ho entenc això, no? És una que va una mica més enllà, i en aquest sentit era, he de traslladar això, i totes les cançons ho tenen, una mica era això no, no m'he fixat massa amb. Amb, amb ningú més, simplement és una, jo em trobo que quan composo ho faig amb, sense lletra, no? Jo sempre que hi foto lletra, doncs és, és el que toca, no? Però a vegades perd molt, no? En aquest cas he volgut deixar moltes de les frases sense sense maltractar, diguéssim. Ara feies referència als Arkits Fire, no sé si ja has deixat una mica enrere la teva passió obsessió amb Radiohead, o o t'has, no? No, no, fa que no he tret el nou disc, però estem esperant, sí, sí. O sigui, que les noves bandes estan bé, però res en comparació, no? No, a veure, jo tampoc soc molt, molt fan de res, eh? De Radiohead soc fan ja, però musicalment perquè és el grup de tota la vida i mira, ho segueixes fent. Però, hòstia, hi ha grups que escolto més que Radiohead, de fet, Radiohead ha fet potser fa mig any que no ho som tu, eh? Però, hòstia, Silver Monzaio no m'ha molt. Hi ha, hi ha grups molt guapos, el que passa que, bueno, sempre triomfen els que són més senzills, però ja està bé, també. Uh, parlant de tot això de reflexió de com va parar aquest disc i quines cançons uh, i de quina manera es fan, uh, jo em fixo amb una lletra d'una cançó, precisament la que dona nom a aquest disc, 2010, que diu, a cagar la transcendència ja no, només vull cantar. Sí, és això. Sí, de fet, aquesta cançó es diu 2010 una mica perquè era el... El punt de dir, si hagués de resumir una mica l'actitud la, amb què m'ho a partir d'ara és aquesta, no? O sigui, no és, no és agressiva, sinó és com una espècie de catarsi de dir a la merda, o si sigui, ja està, fins aquí he pringat o fins aquí he aguantat el que s'hagi d'aguantar, però ara mm, prefereixo ser un desgraciat però fer lo que em vengui de gust, no? I, I una mica ha sigut això. S'ha de, de jubir el cap, diguéssim, no? De sota les inclemències que van venint i anar aguantant i anar aguantant i a vegades doncs, no, doncs, no, en aquest cas ha sigut una mica, sobretot a nivells de xip eh? de, de feina, de, de concepte d'anar fent d'anar fent per un futur llunyà no? dius, no, no, és igual, en aquest cas ha sigut és ara i me'n vaig al bosc ara, no, I no, no espero a jubilar-me als 65, sinó a la merda tot i, i a disfrutar en el, en el terreny aquest, diguéssim evidentment he de treballar com tothom però que en el terreny personal de la meva carrera, diguéssim estava fart d'anar fotent un trencaclosques constant i una pressió molt heavy, i en aquest cas ha sigut això, i, bueno, si faig un disco de merda me la suda, si no? o sigui, em tanco aquí 14 dies, gravo, i això serà per mi, no? i si li agrada algú, perfecte, però ara més és només vull cantar, és igual la resta. Ah, bé, abans parlàvem dels Radiohead, però amb aquesta passió per altres grups o referències i grups que, que suposo que escoltes molta música, en aquests discres he decidit incloure una versió d'una cançó de Björk? Com ha anat això? Sí, la veritat és que és una mica raro, un disc tan personal, haver ficat una versió. El que passa és, que és una versió que és, jo me la sento molt meva, de fet me la sento més meva que les cançons del disc, perquè fa molts més anys que la toco, però és una cançó que jo me l'he tocat a mi mateix en plan teràpia milions de vegades, no? i em semblava molt interessant perquè el disc té com una estructura que primer hi ha com una mit, primera part no, la meitat del disc que és una mica la lluita amb molts temes amb la mort, amb l'amor, amb la feina amb, tot una, amb la societat tot un seguit de lluites internes que, que, que xoquen i un cop s'arriba a la cançó 2010 que és com ja a la merda tot que estan totes les lluites ja no, ja no hi ha una excitació llavors ve tot una sucumbició de merda de, de tots els sentiments que surten tota la tristor que surt un cop ja caos, no? I al final hi ha un aixecament, que és amb Alice Full of Love, dient, bueno, ja està tot depurat, tot és ple d'amor, tirem endavant, i abans d'acabar, matem l'Stanislau i seguim. No? I una mica és l'estructura del disc, que jo crec que costa d'entendre, però sí que és veritat que hi ha un, una gran excitació inicial, després, quan ja fots la catarsi aquesta amb el foc 2010, surt tot, tot el poço que ha de sortir, un cop ja ho treus, i al final, quan ja estàs net, és vinga, a caminar, no? i és Alice Full of Love, matem l'Stanislau i endavant. I això és... Per mi és un dies de futur en aquest sentit, no? perquè tot i que passen coses així, està enfocant no? cap, a, cap a fora. És més un diari d'un canvi que no d'una nova etapa ni l'anterior. No? És... A mi m'interessa en aquest sentit. I el que deies d'escolto molta música tampoc és veritat. Eh? La veritat és que m'agradaria escoltar-la més, però em passo aquí 12 o 13 hores diàries sentint música i segurament el mateix loop durant 14 hores. quan surto és prou música, és un silenci absolut, com molt sèries, però música escolto molt poca. Bueno, nosaltres eh, també anem acabant l'entrevista però eh, amb, també comentar-te una de les coses que estaves parlant ara em fer la sensació, com que tu tenies molt clar que tothom escolta el disc no? des del principi al final aquí ve l'eufòria, aquí ve la conclusió, aquí ho rematem nosaltres, evidentment, recomanem a tothom que escoltin els discos del principi al final però em sembla que no és molt la tendència d'avui en dia no sé si els músics ho tindreu clar, això Bueno, la majoria de músics no crec que els importi massa però n'hi ha uns quants que som de fer discos, més que de fer cançons i sí, a mi em molesta una mica sincerament, la gent que, que escolta les recomanjades de Spotify o, o modo aleatorio, I dius mira, m'escolté la dissencera però en un modo que decideix l'ordinador si t'he fet jo ja un ordre, no sé <ríe> bueno, jo crec que és important escoltar-se les cançons senceres, encara que t'agradi la 3 doncs potser té sentit després de la 2 no, I... no ho sé jo crec que s'ha de fer un esforç i que, que cada cop se separarà més, més aquest les dues tendències, no?, de la gent que s'escolti temes amb el MP3, així, malament, inclús amb el mòbil, i la gent que es posi o seu vinil o el seu disco amb cascos i tanquin llum i aquesta gent arribarà molt més lluny, no?, jo crec que a nivell de disfrutar del disc, jo crec que, bueno, quedar-se a mig camí no val la pena, si ja tens el disco, disfruta-lo. Ho has dit inclús amb despreci, eh?, inclús amb el mòbil. Sí, és que jo crec que és la tendència, no?, o mentre estàs fent no sé què, a la cançó, després la pares perquè et truquen, és, bueno, com a música de fondo està molt bé, però en algun moment els discos s'han d'escoltar bé. No? I ningú llegiria on iria al teatre en plan, ara entro, ara surto. I les coses se de prestar atenció. Un cop te la saps, però està molt bé posar-la al cotxe de fondo. Però jo crec que si et compres un disc un li has donar una oportunitat, t'estan dient alguna cosa. No? És com relegar-los a, a esclaus de fondo que van amenitzant-te la vida tampoc és... Bueno, hi ha tipus de música i tipus de música. Jo crec que la que faig jo està fet una mica perquè és, perquè sigui escoltada. Ara, evidentment, que facin el que vulguin, eh? però jo crec que es disfruta més així. Bé, ara sí que anem acabat l'entrevista i fem la, la pregunta que fa referència al nostre nom i ens volem imaginar Pau Ballué parlant en murmuris t'ho anava a preguntar i estava pensant jo a la cançó que hem posat abans L'amic dels cirerers, que hi ha una part que és completament en murmuris i aquesta és una part de tu, suposo que canten, també fas murmuris però en algun altre moment t'imaginem també d'aquesta manera? Doncs pues sí, la veritat és que jo tinc tendència a parlar fluixet i eh, quan hi ha gent que no conec ja directament em poso en moto murmuri però sobretot quan gravem, quan gravem i hi ha micros oberts i, i tal, és millor sempre intentem parlar fluix i si segur que no la liem. I a més no, force, no forcem la veu, no? Bé, bueno, això és igual. <ríe> <ríe> Molt bé, doncs Pau Ballbé, moltíssimes gràcies. Ens doncs, quedem amb la cançó precisament que dóna doncs, títol a aquest disc. que Ens l'has comentat una mica abans. Doncs, això mm, No sé si ens vols aportar alguna cosa més de detall, d'anècdota que hi ha al darrere de 2010. Bueno, havia ser la primera cançó del disc, però finalment l'aconteixement i els ordres em va semblar molt més interessant que fos el, el punt culminant del disc, i és, el, és la meitat, això que dèiem, quan acaba la gran excitació i després d'aquesta catarsi, que és aquesta cançó, una mica ja surt tot, tot endavant, no? Molt bé, doncs ens quedarem esperant veure en directe, que sabem que aquesta setmana comences, però que suposo que ja tens molts bolos tancats que t'has tancat tu mateix, no? Bueno, també m'han trucat, eh? No? <ríe> Però sí, sí, tinc bastants bolo. Ara, de fet, comencem aquesta setmana i tinc bolo cada setmana fins a l'abril, o no, fins al maig, o setmanes més d'un. Però sí, sí, a la web, a està tot allà. Com el bon malalt que que està tot allà indexat i tot bé. <ríe> doncs, Pau, moltíssimes gràcies, un plaer com sempre, i que passis un bon 2011. Igualment.